Kitty olyan dühösen csapta le a levelet a reggelizőasztalra, hogy a húga és a nénikéje ilyetükben összerezzentek. Mr. de lézi lemondta a mai sétánkat. Fakat kimérgesen. Redcliff feltölti a délutánt, Lady Redcliff és Lady Amelia pedig Lady Montagu lányaival az Elgin márványokhoz látogatnak el. De hiszen természetes, hogy Redcliff szeretne együtt lenni az öcsével, nem igaz? Merengettel Cecily. Az Elgin márványokat pedig én magam is szívesen megnézném. Tette hozzá vágyakozva. Csalódottan vette tudomásul, hogy a hozományvadászat mellett eddig nem sok idejük maradt a város nézésre. – Ezen a héten már másodszor? csattant fel Kitty. – Ez nem természetes, hanem szándékos. Redcliffe azon van, hogy végetvesen a barátságunknak. Szecily kisé zavartnak tűnt, mert nem tudta követni Kitty logikáját. – Én figyelmeztettelek kiáltotta Doroti néni, akinek arcát félig mendig eltakarta a Label Assembly legfrissebb példánya. Az özvegyet talán rászedted, de úgy tűnik, hogy ebben a Red ben méltó ellenfeledre akadtál, csak hogy tudd, még nincs késő Mr. pierce próbálkozni. Kitty hirtelen talpra szökkent. Vedd a kalapot szesz, és szúj Szelinek is, elmegyünk horról. Most! kiáltott panaszosan a húga Kitty után, aki sietve átvágott a helyiségen. De hova? – Akarod látni a márványokat vagy sem? – vetette hátra a nővére a válla fölött. Árcsit fűtötte a jókedv, amikor a kellemes bíbor szín alkonyatban hazafelé sétáltak a Grosvenor Square-re. A fivére ezen a héten már másodszor vitte magával a klubjába a white pedig régebben azt gondolta, hogy a szentének számító klub küszöbét még jó néhány évig nem léphet át. A félhomályos szobákkal, a férfiak beszélgetésének morajával és a kötként rájuk telepedő szivarfüsttel a hely sokkal izgalmasabb volt, mint ahogy elképzelte. Egyenesen lenyűgözőnek találta. Hazafelé nagy izgatottságában részletesen beszámolt redcliffe az utolsó kártyapartiáról. Jól lehet a bátyja is ott tölt az asztalnál. – Láttad, milyen arcot vágott, amikor kiterítettem a kártyáimat, James? – kérdezte kisfiús lelkesedéssel. – Láttam – felelte türelmetlenül Redcliffe. Egyértelműen bosszúsnak tűnt. Majd felrobbant a dühében, dicsekedett Árcsi vidáman. Micsoda hatalmas pofon! Redcliffe számára kicsit kevésbé volt varázslatos a délután. Ifjú rengeteg időt töltött a white és hasonló klubokban, de már évek óta nem érezte szükségét, hogy ilyen látogasson. Most minden esetre úgy vélte, megérte rászánni az időt. Igaz, hogy Árcsi a délután eseményeinek aprólékos beszámolójával halára untatta, de legalább reggel óta. Egyetlen szót sem ejtett Mr. Előző nap az öcse órákon keresztül áradozott a lányról, elmesélte mennyire csodája, hosszasan ecsetelte az erényeit, és bevallotta, hogy talán feleségül is kívánja venni őt. Redcliffe most örömmel állapította meg, hogy elérte a célját, és a kártyapartikkal sikeresen elterelte árcsi figyelmét. Ha néhány napig így folytatja, ami Mr. Bött jelentette fenyegetés, végleg a múlté lesz. Mindezek ellenére megkönnyebbült, amikor visszatértek a Grosvenor Square-re. Már alig várta, hogy az öcsét újra anyug gondjaira bízza, aztán elvonuljon a St. James's Place-i rezidenciája viszonylagos nyugalmába. – Petson, itt van az anyám és a húon – kiáltott Archie, amint berontott az előcsarnokba. – Muszáj nekik is elmesélnem, mi történt a klubban. Radcliffe úgy látta, ha marad, kénytelen lesz másodszor is végighallgatti testvére beszámolóját, ezért szóra nyitotta a száját, hogy búcsút mondjon, a dolgozó szobájában a ropogó tűzre és a kellemes csendre gondolt, Petszon azonban belé a szót. – A szalomban vannak a terböt kisasszonyokkal, uram. – Mi terböt itt van? – Archie arca felragyogott. – Csodálatos, velem az James? – Igen, jobb lesz, ha veled tartok. Radcliffe nyugodt léptekkel követte az öccsét a szalomba. Drágáim! köszöntötte őket a grófné. Épp jókor jöttök. Micsoda váratlan szerencse, hogy mindannyiukat itt találjuk, hajolt meg Radcliffe az összegyűlt hölgyek előtt. Olyan, mintha lesben állva várták volna, mikor érkezünk. Ez úgy hangzik, mintha gonosz szándékaink lennének, jegyezte meg Miss Talbot derősen. Árcsi hangosan felnevetett Kitty tréfáján, a fivérének azonban rezzenéstelen maradt az arca. – Csatlakozzatok hozzánk! – adta ki az utasítást Lady Radcliffe. James, a márvány szobrok épp oly csodálatosak voltak, ahogy ígérted, és milyen öröm volt a távöt kisasszonyokba botlani a múzeunkba. Mi Micsoda véletlen egybeesés! Redcliff a tekintetét egy pillanatig az idősebb misztálbötön nyugtatta, aki határozottan felszegte az állnát. – A mindenségét úgy bizony! – kontrázott árcsi, aki őszintén meglepődött – Teljesen megfeledkezett arról, hogy reggel ő maga tájékoztatta levélben miszt elbötöt az édesanyja és a húga terveiről. Egészen megszédítette a boldogság, hogy ennek a ragyogó napnak a végén még a telböt kisasszonyokat is láthatja. A következő pillanatban rádöbbent, hogy megfeledkezett az illemről, és olyan mélyen meghajolt a hölgyek előtt, mintha hercegnők lennének, nem pedig, ahogy redki látta őket, nyomorult vérszívó piócák. A férfiak helyet foglaltak, Árcsi, ahogy várható volt, szíve választottja mellett. Szemlátomást mindent elkövetett, hogy a lány kedvére tegyen. Mr. Albert, milyen rég láttam! Kezdte, aztán rádöbbent, hogy ebben ő volt a így hebegve, mentegetőzni kezdett, amiért több alkalommal is lemondta a közös sétákat. Tudja, ellátogattam a Vájzba, mesélte ájítattal, a fiatalokra jellemző, őszinte lelkesedéssel. Csodálatos az a hely! Redcliffe árcsi helyett misztelbötöt figyelte. A lány nem tűnt rossz szándékúnak, de persze attól még lehetett az ördög maga. Akár a farkasa mesében ő is úgy öltözködött, hogy ne tűnjön ki a társaságból. A legújabb divat szerint olyan áttetsző szoknyákat és apró lopnikat viselt, amelyek az ifjú hölgyek törékenységét haksúlyozták. Misztábötnek jól állt a legújabb divat, ezt el kellett ismernie, de volt benne egyfajta határozottság, sőt, túláradó életerő, amely nem illet -e a törékenységhez. Az ember Mr. Böttől például nem várta, hogy a legújabb divat szerint bármelyik pillanatban elájuljon, ez már egyszer biztos. Az Archie tekintetében csillogó leplezetlen csodálat, Redcliffe úgy gondolta, hogy egy kiskutya várja ilye jutalmát, elárulta, hogy ő ebből semmit nem vett észre. Ötse viselkedése azonban nem csak kínos volt, hanem faragatlan is, mivel egyáltalán nem figyelt re, aki épp a márványokról mesélt. Redcliffe természetesen nem hibáztathatta őt ezért, hiszen Cecily beszámolója rettentően onalmasra sikeredett. Végül az idősebb is tábot mentette ki őket a szorult helyzetükből, de a szendékai koráncsen voltak önzetlenek. Miltóságos asszony? kezdte. El kell mondanom, milyen érdekes könyvet olvastam ma rengel. A könyv azt taglalja, milyen jótékony hatással van az agyműködésre a testmozgás. Lady Amelia-tól tudom, hogy ön ügyesen lovagol. Biztos vagyok benne, vagy egy lovaglással kikúrálhatná a mostani betegségét is. – Micsoda ötlet! – kiáltott fel Árcsi, mielőtt az anyja megszólalhatott volna. – Mama, lovagoljunk ki együtt holnap! – Nem is tudom – habozott Lady Radcliffe. Ti fiatalok olyan ügyesen lovagoltok, de én már most fáradtnak érzem magam. Oh, – Ó, sóhajtott fel stábot, és lesütött a szemét. Ha lenne egy hátas lovam itt a városban, szívesen önnel szép kényelmes tempóban, Lady Radcliffe. Egész nyugodtan használja az istállónkat, Ajánlotta a Lady Amelia, akit már a gondolat is elborzasztott, hogy valakinek nem már rendelkezésére ló, amikor csak akarja. Természetesen, lovagoljunk ki mindannyian együtt, ajánlotta árcsi. Menjünk el Wimbledonba, holnap? Miss Talbot, öné lehet Peregrine. Kitty drámai sóhajjal a szívéhez kapott. – Ugye nem tréfál velem? – kérdezte szillált gyötrelemmel a hangjában, majd Lady Redcliffe hordult. – Természetesen, csak ha nem teher az ön számára – tette hozzá kellő tisztelettel, de erre Lord Redcliffe felelt. Egyáltalán nem – mondta negédesen. – Sőt, én is a társasággal tartok. – Csodás – kiáltott Árcsi. – Igen, nagyszerű – helyesült Mr. Albert. Redcliff sejtette, hogy Miss Telbőt a fogát csikorgatja, és magában elfolytott egy mosolyt. Ezek után Árcsi és Amelia vitték a szót. Nagy izgalommal tervezgették a kirándulást, és észre sem vették, hogy Kitty valójában rángatja őket. Redcliff most már belátta, hogy ostobaság volt befejezetnek tekinteni az ügyet. Hatalmas ostobaság! Ezek után a Telbőt kisasszonyok nem időztek sokáig. Miért is tennék? Gondolta bosszus a hiszen elérték a céljukat a látogatásokkal. Kedélyes búcsút vettek egymástól, illedelmesen meghajoltak és buzgón fogatkoztak, hogy másnapkora reggel belevágnak a kis kalandjukba. Lord Redcliffe a gondolataiba mélyedve érkezett meg a londoni rezidenciájára, amely mindössze néhány utcányira volt, így nem örült maradiktalanul a meglepetésnek, hogy a barátja Hisley kapitány a dolgozó szobájában várt rá, kezében egy bőséges adaggal a legdrágább brendjéből. Nos, James! Tudakolta izgatottan a kapitány, megszabadultál már tőle? Még nem, bosszakodott Redcliffe, és magának is töltött egy pohárral. Épp olyan makas és veszélyes az illető, mint ami ennek anyám leírta a leveleiben. Nem mintha ebből bármire is emlékeztetne most a mama, Mr. Abbott az ujjaköré csavarta mindannyiukat. Isten tudja, mit tett volna a család hírnevével, ha nem térek vissza időben. Szerencsére alig több, mint egy hét múlva kezdődik a báli szezon, és Árcsit kellemesen körülzsógja majd a számtalan fiatal hölgy, akik mind megpróbálják magukra vonni a figyelmét. Nekem nincs is más dolgom, mint elérni, hogy az öcsém az elkövetkező hét napban a saját érdekében ne kérje meg Mr. kezét. Hinszli egy pillanatig csendben méregette a barátját, aztán szélesen elvigyorodott. Nézzenek oda! Kiáltott fel, szinte büszkén. Kezdesz úgy beszélni, mint az apád? Redcliff megvetéssel pillantott a kapitányra. Miket mondasz? Fakad ki. Nem beszélek úgy. Dehogyis nem, erősködött a barátja. Másról sem szónokolsz, mint Archie saját érdekéről, meg a család hírnevéről. Apád is éppen így beszélt rólad, mielőtt elköldött volna a kontinensre, hogy leveleket érkálj Wellington személyes segédjeként. Redcliff éles pillantást vetett rá. Tudod jól, hogy nem csak ez volt a dolgo. Igen. Hála az égnek a jó öreg Bonaparte megszökött, különben halára untad volna magad Bécsben, mondta Hinsley pimas mosoljál. Én nem fogom átsig számözni az országból, csak mert úgy vélem, hogy túlságosan szereti az alkoholt és a szeretse játékokat, mondta Lord Retliff. Elengedte a füle mellett Hinsley megjegyzését, csak hogy visszakanyarodjon az eredeti témára. Egyszerűen szeretném elejét venni, hogy áldozatául egy ilyen perszónának, mint Mr. Böt. Egy ideig... Elgondolkodva szürcsölte az italát, aztán folytatta. Egyébként van abban valami, amit mondtál. Talán a legtöbb dologban nem értettem egyet apámmal, sőt, szinte egész életemben gyűlöltem őt, de tudta jól, mint ahogy én is tudom, hogy a családhoz tartozni annyit jelent, hogy megóvjuk egymást az ilyen viperáktól. És én most pontosan ezt teszem. Nem akarod, hogy egy senki házit vegyen feleségül az öcséd, foglalt összehinszli. Nem akarom, hogy olyas valakit vegyen feleségül, aki egy cseppet sem törődik vele, Helyesbített Radcliffe. Jó jegyezd meg, amit mondok. Egy hónap múlva már a nevére se fogunk emlékezni.